Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi na sta'in ala umuri dunya waddin afdhalus salatu wa atamu taslimi ala sayyidina wa walina wal akhirin Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi ajma'in taala alhamisi baada enfajri na baada al'asri na pia baada al'asri ya siku ya jumua tunakuwa na masomo kuendelea nimechagua tu na vitabu viwili katika siku ya na katika siku ya ni kitabu kipi ambacho natakuwa nikiendelea nacho inshaallah uh, nitayagea moja kwa moja katika mada bila kutangulia huku wala kule uh, Katika kitabu chetu hichi cha umdatil uh, hukam 300 sharha ya au maelezo ya Sheikh al-Bissar ambaye um, asema amechaja kauli au utangulizi Wa mwenye kitabu asema qala shaykh al-hafiz taqiuddin abu muhammad abdulghani abdul ibn abdulwahid ibn ali bin sarur al-maqdisi rahimahullah asema al-hafiz al-hafiz ni mmoja katika sifa za wasomi walikuwa kipewa tangu mwanzo kwamba akiambiwa ni hafiz huyu ni mtu aliyena zaidi ya al laki 200 ya amehifadhi kwa kichwa aambiwa yani, kwamba hadithi anazozijua ni nyingi kuliko zile asizozijua ima kwa katika imamu wa hadithi walikuwa kwa hii ya alhafidh taqiyuddin al taqiyuddin ni Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin bin Sarur al-Maqdisi watu kutoka Makdis Baitul Maqdis, maqdis Filistini rahimahu Allah ta'ala asema katika utangulizi wake alhamdulillahil al malikil al jabar shukrani zote ni zake mwenyezi mfalme mwenye nguvu alwahidil alqahar, ambaye ni mmoja pekee yake mwenye kuteza nguvu wa shahadu alla ilaha illa Allah wahduhu la sharika la na nashuhudia kwamba pawana Mola wapasa kuabudu kwa haki ila yeye Mwenyezi Mmoja peke yake bila mshirika hana mshirika yoyote katika uh, katika uungu wake wala katika sifa zake wala katika ibada yake rabbus samawati wal ardi wama bainahuma al aziz al ghaffar mola wa mbingu na ardhi na yale baina ya mbingu na ardhi al aziz al ghaffar mwenye nguvu tena mwenye kusamehe sana wa shahudu anna muhammada abduhu wa rasulu na, na kwamba Muhammad ni mjea wake na ni mtume wake Al-Mustafa Al-Mukhtar aliochaguliwa aliotakaswa na akachaguliwa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi al-azhar wal -akhiyar. na munyezingu awsalie yeye mtume eh, Muhammad na masahaba zake na watu wake walio -tah walio tahirin wal wasafi ambao ni wabora amma ba'd Ma baada ya utangulizi huo fa inna ba'dha baadhi za ndugu zangu saalani wamenniomba ikhtisara jumla min ahadith alahkam nifanye mukhtasar ya jumla ya hadithi zinazotaja ahkam ahkam ni hadithi zinazozungumzia tahara sala e, zaka na haji katika milango ya fiqh lakini ziwe ni hadithi maneno ya mtume moja kwa moja akasema waliniomba baadhi ya ndugu zangu na huyo katika karne za mwanzo mimma tafaka alihil imamani ya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari wa Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al al waliniomba ni andike kitabu katika hadithi za hukmu za ahkam zinazobainisha namna za kutekeleza Ibadati katika milango ya kifiqhi kutokana na Bukhari na Muslim nitoe katika Bukhari ambao hawa ni maimamu wawili Imamu, imamu Al-Bukhari ambaye ni Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari ndilo jina lake na Muslim bin Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naysaburi al hawa wawili nitoe katika vitabu vyao ambapo hivi vitabu viwili ndio vitabu sahihi zaidi katika ulimwengu baada ya qur'ani kitabu kilicho sahihi zaidi ni kitabu ni vitabu hivi viwili cha bukhari na muslim asema almuallif alhafiz asema faajabtuhu ila sualihi rajaa almanfaata bihi nika itikia mwito wao katika kitabu hichi wa asallu allah aya fa ana na, na kitabu hichi na, vitabu, na, na yule katika kitabu hichi kwa sababu zamani elimu kwa kuandika wanaandika ku, ku, ku, e, katika kutoka kwa wasomi wao katika wao ima, e, imlaan, yani yule anakana, wanaandika kutoka kwa maneno yake moja kwa moja au wana, wana, wana uh, saidiana wanaazimana vitabu vilivyoundikwa wakichukua ukikopi kutoka mle. Asa kwa hivyo wasema Na Mwenyezi unyezingu atufailishe na kitabu hiki na yule atakayeandika kutokana na kitabu hiki au akasikiza kitabu hiki au akakisoma au akakihifadhi au akaangalia ndani yake na muombe Mwenyezi Mungu anunufaisha na kitabu hicho wayaj'alahu khalisan liwajhihi kama vile ninavyomuomba kitabu hicho akijalie Mwenyezi Mungu kwa ni kitabu cha, cha kwa ikhlas yani kilichofanywa kwa, kwa ajili yake yani si kwa sababu ya kutaka raia kwa sababu ya kutaka sifa ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu wa marh wa, mu, wa mujiban lilfawzi e, ladaihi fi jannati naim ambayo itawajibisha itakuwa ni sababu ya watu kufuzu kwake wa wa yeye Mwenyezi wa janna zenye neema fa innahu hasbunallahi walakeel Yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala ni ni hasbun mwenye kutusheleza na neema alwakil ndio wakili bora kabisa huyu muandishi wa kitabu hichi ambaye ni, uh, ni a Ghani <coughs> ni alizaliwa katika miaka karne ya sita mwaka wa tano na na, moja, na ni imamu mashuhuri alikuwa ni imamu mashuhuri sana na alikuwa na mwenzake katika masomo ambaye ndiyo mwenye al mwenye kitabu cha uh, yaani huyu mwenzake alikuwa ni al-Muwaffaq al al ambaye pia ana kitabu katika fiqh ambayo ni mashuhuri sana al muhimu ni kwamba hawa ni katika wa walokuwa katika karne hizo za mwanzo ambazo zimtangulia kidogo Allah Taala e, kwa sababu leo ya kwanza kurefusha lakini hadithi ya kwanza aliyoitaja asema katika kitabu cha kwanza ameanza na kitabu atahara kitabu ya tahara lakini katika kitabu hichi cha Tahara ameanza na hadithi ya kwanza hadithi ya Amirul Mu'minin Abi Hafsith ambayo insha Allah Ta'ala tutakuja kuisoma katika darasa ya asri Barakallahu fikum. Subhanak wa bihamdik ashhadu an la ilaha ilaik. Ila <coughs>